Записник. Сторінки нашого кохання. Ніколас Паркс. Зима для двох. На цьому моя історія завершується. Тож я згортаю записник, знімаю окуляри і втомлено потираю очі. Вони виснажилися та налилися кров'ю. Проте зір мене ще жодного разу не підводив. Рано чи пізно це станеться, я певен. Вони ж не будуть вічними. Не буду і я. Дочитавши до кінця, я дивлюся їй у вічі, але вона на мене не зважає. Натомість вона уважно дивиться крізь вікно у двір, де зустрічаються близькі та друзі. Я простежую за нею поглядом, і тепер ми дивимося у вікно разом. Минуло так багато років, а за вікном мало що змінилося. Щоранку через годину після сніданку сюди приїздять відвідувачі. Дорослі діти, хтось сам, а хтось із родиною, регулярно прибувають сюди, щоб провідати тутешніх мешканців. Вони провозять фотокартки та подарунки, вмощуються на лавках чи гуляють алеями, які створюють відчуття затишку. Дехто проводить тут цілий день, однак більшість їде через кілька годин. І коли за ними зачиняються ворота, я відчуваю шалену тугу за тих, хто залишається тут». Іноді мені спадає на думку запитати у своїх друзів, як вони переживають ці від'їзди. Проте знаю, що це мене не стосується. Я ніколи не ставив це запитання, бо знаю, кожен має право на власні таємниці. Однак, скоро я розповім вам свою. Я кладу записник і лупу на столик поряд, відчуваючи біль у суголовах. Мене знову пронизує думка, що мені страшенно холодно. Навіть читання при сонячному світлі мені не допомагає. Звісно, це мене не дивує, бо моє тіло тепер живе за власними правилами. Я не можу сказати, що я цілковито нещасний. Люди, котрі тут працюють, уже добре знають мене і усі мої проблеми. Тож вони намагаються зробити моє перебування тут якомога комфортнішим. На столику в кутку для мене залишили чай і зараз я тягнуся за ним обома руками. Мені доводиться докладати неабияких зусиль, щоб налити в чашку чай. Проте я все одно це роблю. Чай потрібен мені, щоб зігрітися. А ще я гадаю, що ці нескладні рухи допоможуть мені не розкиснути повністю. Та я вже розкис. Я це знаю. Я наче іржава автівка 20-річної давності на складі у Everglades. Цього ранку я знову її читав. Я роблю це щодня, бо просто мушу це зробити. Ні, не з почуття обов'язку, як багатьом може здатися. У мене є на це інша, більш романтична причина. Хотілося б мені краще все пояснити, але ще рано. А розмови про романтику до обіду не для мене. Крім того, я не знаю, чим закінчиться ця історія, тож не хочу давати собі марні надії. Тепер ми щодня вдвох, проте ночі я проводжу наодинці. Лікарі забороняють мені бачитися з нею ввечері. Я розумію їхні правила і цілковито з ними погоджуюсь та іноді порушую заборону. Пізно вночі я прокрадаюсь до її кімнати і просто спостерігаю, як вона спить. Вона про це нічого не знає. Я заходжу, дивлюсь, як вона дихає, і розумію... Якби не вона, я б взагалі ніколи не одружився. І коли я дивлюсь на її обличчя, яке вже стало для мене ріднішим за власне, я знаю, що й вона відчуває те саме щодо мене. А це важить більше, ніж я можу пояснити. Іноді я стою тут і думаю, який я все-таки щасливий, що одружений із цією жінкою майже 49 років. Наступного місяця в нас буде річниця, вона мусила слухати моє хропіння до 45-ї річниці, а звідтоді ми спимо окремо Мені погано спиться без неї, я ніяк не можу вмоститися, шукаю її тепло Лежу майже всю ніч із широко розплющеними очима та спостерігаю за тінями на стелі Вони нагадують мені про перекоти пола, що котиться по пустелі Якщо пощастить, я сплю близько двох годин але все одно прокидаюся ще до світанку. Не знаю, чому так. Однак скоро це все закінчиться, я знаю. А от вона – ні. Мої записи стають коротшими, а часу на їх написання потрібно все менше. Я пишу невигадливо, бо такими є тепер мої дні. Однак сьогодні я занотую в записник вірш, який для мене відшукала одна з медсестер. Вона подумала, що мені подобається – Ось він. «Ніколи б не подумав, що мене в такій порі Солодке почуття умить зуміє підкорити. Її обличчя, гарне, наче квіти на весні, Віднині в моїм серці буде пламеніти». Вірш Джона Клера «Перше кохання». «Увечері ми можемо робити, що заманеться, Тож мене часто просять провідувати інших мешканців». Зазвичай я нікому не відмовляю, бо ж я добре читаю і всі хочуть мене послухати. Принаймні так мені кажуть. Я ходжу коридорами та вирішую, куди піти цього разу, бо занадто старий, щоб дотримуватися чіткого розкладу. У глибині душі я завжди відчуваю, кому потрібен. Усі вони мої друзі, і коли я прочиняю двері до їхніх кімнат, то бачу приміщення, схоже на те, у якому мешкаю я. Там теж панує на півморок, а єдиним джерелом світла є відблиски телевізійного колеса «Фортуни» чи чергової мильної опори. Меблі у всіх кімнатах однаковісінькі. І гуркіт телевізора теж однаковісінький, бо майже всі тутешні мешканці не дочувають. Усі без винятку, і чоловіки, і жінки радіють моїй появі. Я завжди звертаюся до них пошепки, тож вони змушені стишувати звук телевізора. «Ми так і раді вас бачити!» – вітаються вони та розпитують про мою дружину. Іноді я розповідаю про неї. Я люблю розповідати про її доброту та гарну вдачу. Про те, що вона навчила мене помічати щось прекрасне в кожному дні. Іноді я розповідаю про наші літа молодії. Про те, як ми горнулися одне до одного під зоряним південним небом. І нам нічого більше не було треба. В особливих випадках я пошепки розповідаю про наші пригоди, про мистецькі виставки у Нью-Йорку та Парижі, а ще про схвальні відгуки критиків, написані незрозумілою мені мовою. Та в більшості випадків я лише ввічливо всміхаюсь та відповідаю, що в неї все добре. І тоді вони відвертаються від мене, намагаючись приховати вираз свого обличчя. Її приклад нагадує їм про власну безпомощність перед смертю тож я просто сідаю поруч і читаю їм вірші, намагаючись полегшити їхній страх. «Не хвилюйся, не трамти біля мене, поки сонце тебе не жене, не вижену і я, поки води не перестають мерехтіти на сонці тобі, поки листя не перестане шелестіти тобі, мої слова також шелестітимуть та мерехтітимуть тобі». Вірш Волта Вітмана «Вуличній проституці». Я читаю далі, намагаючись пояснити їм, хто я такий Я довго блукаю у снах Легко ступаючи на землю, м'яко та безшумно Ступаю крок, а потім зупиняюся знову Нахиляюсь та дивлюсь у заплющенні очі тих, що сплять Тих, хто блукає у пошуках шляху Таких невідомих мені, різних та суперечливих Зупиняюсь, дивлюсь Нахиляюсь та зупиняюсь. Вірш Волта Вітмана «Ті, що сплять». Якби це було можливо, я обов'язково брав би із собою дружину на цей вечірній емоціон, бо вона також кохалася в поезії. Томас, Вітмен, Еліот, Шекспір та Давидові псалми, поціновувачі слів, творці мови. Коли я озираюся назад, то сам дивуюся свої пристрасті до поезії. А іноді навіть жалкую через це. Іноді поезія робить життя неймовірно прекрасним, а іноді завдає безмежного смутку. А я не впевнений, що це справедлива заміна для людини мого віку. Людина повинна наслужуватися іншими речами за можливості. Вона має проводити останні дні свого життя під променями теплого сонця. Я ж проведу свої під світлом насильної лампи. Я підсуваюся ближче до неї та сідаю на стілець біля її ліжка. Одразу відчуваю біль у спині. Усота нагадую собі, що потрібно приносити із собою якусь подушку для цього стільця. Я тягнуся до неї, беру її за руку. Яка ж вона худенька та тендітна. Як приємно їй торкатися. Її рука смикається у відповідь на мій дотик, і вона обережно гладить мій палець своїм. Я мовчу, чекаючи, що першою заговорить вона. Це правило нашого спілкування я вже засвоїв. Зазвичай я мовчки сиджу аж до заходу сонця. І в такі дні мені здається, що я нічого про неї не знаю. Минає не одна хвилина, поки вона нарешті повертається до мене. Вона плаче. Я всміхаюся та відпускаю її руку. А потім сягаю рукою до кишені. Витягую хустинку та витираю її сльози. Вона мовчки спостерігає за моїми рухами. Цікаво, про що вона думає. Це була дуже гарна історія. Починає накрапати дощ. Чую, як по вікні тихо стукають перші краплини. Знову беру її за руку. Сьогодні буде чудовий. Ні, просто прекрасний день. Казковий день. Ця думка змушує мене всміхнутися. Так, гарна, відповідаю я. Це ви її написали? питає вона. Її голос звучить нечутно, наче легкий шепіт вітру між дерев. Так, кажу я. Вона повертає голову до столика біля ліжка, там у маленькій чашці стоять її ліки, і мої також. Маленькі пігулки всіх кольорів веселки. Щоб мене забували їх приймати. Мої ліки тепер також приносять сюди, у її кімнату, хоч і не повинні цього робити. Я вже чула її раніше, чи не так? Так, відповідаю я. Як це завжди роблю в такі дні. Я навчився бути терплячим. Вона уважно вивчає моє обличчя очима кольору морської хвилі. Після неї мені стає не так страшно, каже вона. Я знаю. Погоджуюсь я, повільно киваючи головою Вона знову відвертається Я чекаю, що вона скаже далі Вона відпускає мою руку та тягнеться до склянки з водою Ось вона стоїть поряд із ліками Вона відпиває воду зі склянки Це правдива історія Вона сідає та пригублює склянку ще Рухи її досі впевнені я маю на увазі, ви знали цих людей? Так, відповідаю я Я міг би розповісти і більше, та зазвичай цього не роблю Яка ж вона вродлива Нарешті вона ставить цілком очевидне запитання То за кого вона нарешті вийшла? За того, хто був її судженим, відповідаю я То за кого? Я всміхаюся у відповідь Ви зрозумієте ще я Уже до вечора ви все зрозумієте Вона не знає, як реагувати на мої слова Проте ні про що більше не розпитує Вона чимось стурбована Хоче поставити мені ще одне запитання Але не впевнена, чи слід це робити Нарешті вона вирішує відкласти запитання на потім І тягнеться за однією з паперових склянок з ліками Це мої ліки? Ні, ось ці ваші я дотягуюся до столика та підштовхую склянку з ліками до неї. Не можу взяти її рукою, пальці вже не слухаються. Вона бере склянку та довго розглядає таблетки. У її погляді читається розгубленість. Вона не має ані найменшого уявлення, від чого ці ліки. Беру свою склянку обома руками та ковтаю пігулки. Вона робить те саме, сьогодні без звичного спротиву. Я підіймаю чашку з чаєм гору, наче у тості, та запиваю ліки, намагаючись позбутися її гидкого присмаку. Чай уже ухолонув. Вона ковтає свої пігулки за компанію та запиває їх водою. За вікном співають пташки, тож ми обоє повертаємо в той бік голови. Якусь мить просто сидимо мовчки, насолоджуючись прекрасним співом. А тоді співо уривається, і вона зітхає. Я повинна спитати вас ще дещо, каже вона. Хай би що це було, я спробую відповісти. Це буде нелегке запитання. Вона не піднімає на мене погляд, і я не бачу її очей. Так вона намагається приховати свої думки. Є речі, які не змінюються ніколи. Не поспішайте, заспокоюю я. Знаю напевне, про що вона питатиме. Нарешті вона повертається до мене і дивиться мені у вічі. Вона мило мені всміхається. Таку усмішку зазвичай дарують дитині, проте не коханій людині. Не подумайте, що я хочу вас чимось образити. Ви так добре до мене ставитеся. Проте я чекаю. Її слова завдадуть мені неймовірного болю. Вони відірвуть частинку мого серця та назавжди залишать відкриту рану. Хто ви такий? Ми живемо в пансіонаті для людей похилого віку в Кріксайді вже три роки Це вона вирішила сюди переїхати Бо ж звідси недалеко додому А що вона думала, що так буде краще для мене? Дім ми замкнули на замок та забили вікна дошками Бо жоден із нас не наважився виставити його на продаж Потім підписали всі необхідні папери та отримали місце останнього притулку, де тепер доживали віку в очікуваній смерті, в обмін на свободу, за яку ми так уперто боролися, все життя. Звісно, вона мала рацію я б не зміг вижити сам, бо хвороба вразила нас обох. Ми проживаємо останні хвилини останні доби нашого життя, і час невпинно збігає. Голосно цокає механізм цікаво. Я один його чую. Пальці простромлює нестерпний біль. Це нагадує мені про те, що ми не трималися ось так за руки, по-справжньому, відколи сюди переїхали. Мене це засмучує. Та її провини в цьому немає. Це все я. У мене найважча форма ревматоїдного артриту. І він невпинно прогресує. Мої пальці тепер деформовані та незграбні, і вони майже безперервно тремтять. Я часто дивлюсь на них Та уявляю, як добре було б, щоб вони зникли Щоб їх ампутували Та потім розумію, що без них не зможу зробити навіть той мізер, який роблю зараз Тож я й далі користуюся своїми клешнями Як я їх деколи називаю Щодня, щоб узяти її за руку І я тримаю її долоню через біль Бо вона дуже хоче, щоб я це робив у Біблії сказано, що людина може дожити до 120 років, але я хочу померти швидше. Та й навряд чи моє тіло проживе стільки років, навіть якби я цього хотів. Воно ж розсипається по частинах. Вони відмирають одна за одною, поступово руйнуються всі внутрішні органи та соглоби. Від моїх рук немає ніякої користі, нирки скоро відмовлять, а серце з кожним місяцем б'ється все частіше. А найгірше те, що в мене рак. Цього разу простати. Це вже моя третя сутичка з невидимим ворогом. І одного разу він таки переможе. Але не раніше, ніж я дозволю. Лікарі за мене хвилюються, а я ні. Немає часу на хвилювання та страхи на схилу свого віку. З наших п'яти дітей четверо досі живі. І хоч їм це дається нелегко, вони часто нас провідують, за що я їм дуже вдячний. Але навіть коли діти далеко, вони все одно не йдуть мені з голови. А з ними і спогади про усмішки та сльози, щоб без них не обійтися, коли маєш сім'ю. На стіні в моїй кімнаті цілий ряд їхніх фото. Це моє надбання, мій подарунок світові. Я ними пишаюся. Іноді я замислююся над тим, чи приходять вони моїй дружині у снах? Чи думає вона про них взагалі? І чи бачить вона сни взагалі? Стільки всього я більше не знаю про неї. Цікаво, що сказав би мій тато про моє життя? І що б він робив на моєму місці? 50 років минуло з нашої останньої зустрічі, і зараз він не більше, ніж розмитий образ у моїй пам'яті. Я не пригадую усіх його рис. Для мене його обличчя покрите тінню, наче він стоїть проти сонця. Не знаю, хто в цьому винен – погана пам'ять чи звичний плин часу. Від батька у мене залишилось одне тільки фото – та й те виціло від часу. За десять років не стане ні його, ні мене, і пам'ять про нього зітреться, як літери на піску. Якби не мої записники, присягаюся. Я прожив би не більше, ніж пів свого життя. Здається, деякі уривки мого життя навічно стерлися з пам'яті. І тепер, коли я читаю свої записи, я запитую себе, ким я був, коли писав ці рядки. Бо не пригадую більшість із описаних мною подій. Іноді я не розумію, куди поділося моє життя. Мене звуть Дюк, кажу я. Завжди був великим фаном Джона Вейна. Дюк, шепоче вона. Дюк. Якусь мить вона перебирає думки, зосереджено наморщивши чолу та враз ставши серйозною. «Так», – кажу я, – «я з вами». «І так буде завжди», – подумки додаю я. Мої слова змушують її почервоніти. Очі червоніють та нариваються слізьми. А тоді вона починає плакати. Моє серце розривається від болю за її безпорадність, і я вже в тисяч не шкодую» що нічим не можу їй допомогти Вона каже «Вибачте мені, я не розумію, що зі мною коїться Навіть ви, коли я вас слухаю, то відчуваю, що ми вже були знайомі раніше але я вас не пам'ятаю Я і свого імені не згадаю Вона витирає сльози і благає «Допоможіть мені, Дюку, допоможіть згадати, хто я чи ким я була раніше Я почуваюся загубленою в часі я хочу відповісти щиро, проте називаю її чужим іменем. Так, як щойно назвав і себе. На це є причина. Вас звуть Ханна, Ви житті радісна, таку людину за щастя мати своїм другом. Ви мрійниця, творець щастя. Справжній художник, який розчулив серця тисяч людей. Ви прожили чудове життя і ніколи не гналися за матеріальними речами бо найвищими вважаєте цінності духовні, а відповіді на всі запитання знаходите в собі. Ви добра та віддана людина, яка вміє розгладіти прекрасне, там, де інші залишаються сліпцями. Мрієте про краще життя для всіх і можете багато чого навчити. Я замовкаю, щоб перевести дух. Замиття продовжую. Ханна, ви не без причини почуваєтеся загубленою. Адже, насправді, ніщо не загублене і не може загубитись у часі. Жодна жива істота, особистість чи форма, жодна річ у цілому світі. Ні життя, ні сила, ні будь-що інше. А тіло мляве, старе та зіщулене, всього лишень тріски на тлівому вогнищі. Воно знову колись запалає. Вірш Волта Вітмана «Безмежність». Вона замислюється над моїми словами. Я мовчки дивлюсь у вікно та помічаю, що дощ припинився. До кімнати прокрадається сонце. Вона питає. Це ви написали? Ні, це Волт Вітмен. Хто? Поціновувач слів та осмислювач мрій. Вона не відповідає одразу. Натомість пильно вдивляється в мене так довго, що ми вже дихаємо в унісон. Вдих, видих, вдих, видих. Глибокий вдих. Цікаво. Вона здогадується, як кажу, вона прекрасна. «Ви побудете зі мною ще трохи?» – нарешті питає вона. «Я всміхаюсь і киваю». Вона всміхається у відповідь. Вона ніжно торкається моєї руки та прикладає її собі на талію. Дивиться на вузли, що деформували мої пальці – та ніжно проводить по них рукою. Дотик у неї м'який, наче в'янгола. Давайте, роблячи над собою зусилля, я встаю з сільця, підемо на прогулянку. Подихайте свіжим повітрям, та й пташки нас уже зачекалися. Сьогодні прекрасний день. Останні слова промовляю, не відриваючи погляду від неї. Вона червоніє, а я знову на мить почуваюся молодим. О, звісно, вона була знаменитою, однією з найкращих художниць на всі Південні Штати у ХХ столітті. Так про неї неодноразово писали, і я пишався, та й досі пишаюся нею. Поки я годинами намагався скласти, бодай, куцого віршика, моя дружина створювала красу з такою самою легкістю, як Господь створив землю. Її картини роз'їхалися по музеях усього світу – а собі я залишив тільки дві. Першу та останню, які вона мені подарувала. Тепер вони висять на стіні в моїй кімнаті. Іноді вночі я прокидаюся і дивлюсь на них. Іноді навіть плачу, сам не знаю чому. Так минали роки. Ми жили, працювали, писали картини, виховували дітей, кохали одне одного. Я роздивляюся фото з наших родинних свят, поїздок, випускних вечорів та весіль, бачу щасливі обличчя наших онуків, роздивляюся і наше спільне фото, наше посивіле волосся та глибші зморшки. Таке звичайне і водночас неймовірне життя. Ми не могли передбачити наше майбутнє, та зрештою, хто може? Я живу не так, як цього хотів. А чого ж я хотів? Вийти на пенсію, навідувати онуків, можливо, більше подорожувати. Вона обожнювала подорожі. Я думав, що знайду собі якесь заняття. Достуту не знав, що саме це буде, можливо, будівництво моделей кораблів. У пляшках. Делікатна, складна робота. З моїми пальцями про таке можна тепер і не мріяти. Та я не засмучуюсь. Наше життя не можна оцінювати лише за останніми роками, я певен. Гадаю, я повинен був передбачити, що чекає на нас у майбутньому. Тепер усе здається таким очевидним, а тоді її розгубленість видавалася мені зрозумілою та не викликала підозри. Забула, де поклала ключі? З ким не буває? Забула прізвище сусіда? Ми все одно не були з ним у дружніх стосунках» і погано знали одне одного. Іноді, ставлячи підпис на чеках, вона писала не ту дату. Проте я списував це на неуважність, як це часто трапляється, коли думки зайняті іншим. Однак, коли сталися більш серйозні речі, я запідозрив найгірше. Праска в холодильнику, одяг у посудомийній машині, книжки в духовці, та ще багато чого. Однак найстрашнішим був день, коли я знайшов її за кермом машини за три квартали від нашого дому. Вона сиділа і плакала, бо не могла знайти дорогу додому. Вона страшенно перелякалася, бо коли я постукав у віконце, вона повернулася до мене зі словами. «Господи, що зі мною? Допоможи мені!» Усередині мене все перевернулося, та я все одно тоді сподівався на краще. Через шість днів ми пішли до лікаря, та почали обстеження. Я не розумів цих тестів тоді, не зрозумів би й тепер. Мабуть, тому що просто боявся правди. З доктором Барнвеллом вона провела цілу годину, а наступного дня знову пішла на прийом. Це був найдовший день у моєму житті. Я переглядав журнали, не маючи сили їх читати, та грав у ігри, не розуміючи їхніх правил. Нарешті лікар запросив нас обох до свого кабінету та вказав на крісла. Досі пам'ятаю, як вона міцно тримала мене за руку, а мої долоні тремтіли. «Мені дуже прикро повідомляти вам це», – почав доктор Барнвелл. «Та схоже, що у вас перша стадія хвороби Альцгеймера». У мене запаморочилося в голові, перед очима стояла тільки лампа, що звисала зі стелі. У голові відлунювали слова лікаря. Перша стадія хвороби Альцгеймера. Перед очима попливли кула. я відчував, як вона міцніше стиснула мою руку. Вона шепотіла, повторюючи собі. «Ноа, ноа, ноа». З очей покотилися сльози, а в голові досі звучали страшні слова. «Хвороба Альцгеймера». Невиліковна хвороба. Така ж усе поглинальна та неосяжна, як пустеля. Крадійка сердець, душ та спогадів. Я не знав, як її підбадьорити, поки вона схлипувала в мене на грудях. Тож я просто обіймав її, тихенько заколисуючи. Лікар теж спохмурнів. Він був хорошою людиною, і йому також було непросто. Він був молодшим за нашого найменшого сина, і поруч із ним я почувався ще старішим. «Думки мої сплуталися, серце розривалося від болю, і все, що спадало на думку, це, якщо тонутимеш ти, не варто рахувати, яка саме краплина тебе почне вбивати. Уривок вірша Чарльза Сідлі присвята Клоріс Слова розумного поета. Та спокійніше від них не стало. Навіть не знаю, що вони означали і чому саме про них я подумав». Ми хиталися з боку в бік, і Еллі, моя мрія, моя вічна краса, сказала мені, що їй дуже прикро. Я знав, що їй нема за що вибачатися, тому прошепотів їй на вухо. «Все буде гаразд». Я шепотів їй заспокійливі слова, хоча сам страшенно перелякався. Я був спустушений, наче пічна труба, і не міг нічим їй зарадити. Пригадую лише уривки подальшої розмови з доктором Барнвелом. Це серйозний розлад мозку, який вражає пам'ять та розум. Усі медикаменти та терапія безсилі. Неможливо спрогнозувати, як швидко хвороба прогресуватиме. У всіх людей по-різному. Якби ж я сам знав більше. Будуть погані дні, але будуть і кращі. Хвороба прогресуватиме з часом. Мені дуже шкода, що я мушу це вам казати Мені шкода, мені шкода, мені шкода Усім було мене шкода Діти страшенно злякалися за матір А наші друзі самі за себе Я не пам'ятаю, як ми вийшли з кабінету лікаря та доїхали додому Моя пам'ять нічого не знає про той день Тож у цьому ми з дружиною схожі Відтоді минуло вже чотири роки «Ми зробили все для того, щоб облаштувати життя якнайкраще», – Еллі взялася за його організацію. Така вже в неї вдача. Вона підготувала все для того, щоб залишити будинок і переїхати сюди. Переписала заповіт та вклала його у конверт. Вона навіть залишила вказівки щодо похорону. Ось вони, у нижній шухляді мого стола. Я ще не примусив себе їх прочитати». Коли вона покінчила з усіма справами, вона почала писати листи друзям та дітям, братам, сестрам та кузенам, племінникам, племінницям і сусідам. І ще один лист для мене. Іноді я читаю його вечорами, і він нагадує мені про Еллі, як ми сиділи біля каміна холодними зимовими вечорами з келихами вина та читали ті листи, що я колись їй писав. Вона зберегла їх, усі мої листи, а тепер їх бережу я, бо вона взяла з мене обіцянку. Елі сказала, що я знатиму, що з ними зробити. Вона мала рацію. Я люблю читати уривки з цих листів, як раніше любила вона. Ці листи мене інтригують, і коли я уважно їх перечитую, то розумію, що любов та пристрасть можуть жити багато років. Я дивлюся на Елі та розумію, що кохаю її, як ніколи раніше. Проте, коли я перечитую листи, то розумію, що завжди почувався так само. Востаннє читав листи три дні тому, замість того, щоб давно вже вкластися спати. На годиноку була вже майже друга ночі, коли я підійшов до стола та побачив стос листів. Високий, товстий та потертий від плину часу. Я розв'язав мутузок, який слугував майже 50 років, і помітив, що там були листи, які мати Елі ховала від неї, і ті, що я писав пізніше. Листи тривалістю в життя. Свідчення мого кохання, написані від щирого серця. Я проглядав їх з усмішкою, обираючи потрібні. Нарешті я розгорнув листа, написаного на нашу першу річницю. Я прочитав уривок із нього. Коли я дивлюсь на тебе тепер, на те, як ти повагом рухаєшся, бо в тобі росте нове життя, я щиро сподіваюся, що знаєш, як багато ти для мене важиш і яким особливим був для мене цей рік. Немає у світі жодного чоловіка, щасливішого за мене, кохаю тебе усім серцем. Я відклав його вбік, знову пробіг очима по листах. Та витяг той, що був написаний холодного вечора 39 років тому. Коли я сидів поруч із тобою на шкільному вечорі з нагоди Різдва, та слухав, як фальшивить наша найменша донька, я поглянув на тебе і побачив гордість, яку можуть відчувати лише ті, у кого щире серце. Тоді я зрозумів, що я найщасливіший чоловік у цілому світі. А коли помер наш син той, що більше за інших був схожий на маму, це були найважчі часи в нашому житті. І рядки з того листа досі ранять мені душу. У час суму та скорботи я візьму тебе за руку та сидітиму поруч із тобою. Я заберу весь твій біль на себе. Коли ти плачеш, я також плачу. Коли тобі боляче, мені теж болить. Тож разом ми маємо спробувати зупинити цей потік сліз та вічаю і пройти всіма звивистими доріжками життя. На якусь мить я замовкаю, пригадуючи нашого сина. Тоді йому було лише чотири роки, ще зовсім дитина. Я прожив у 20 довше за нього, проте якби мав можливість, то без сумнівів обміняв би своє життя на його. Немає нічого страшнішого, ніж пережити власну дитину. Це трагедія, і я не побажав би такого нікому. Я намагаюся стримати сльози, тож шукаю розраду в іншому листі. Цей написаний з нагоди нашої 20-ї річниці. Він набагато веселіший. Моя кохана, щоразу, як я бачу тебе уранці перед душем, чи у твоїй майстерні, коли ти вся вимащена фарбою. Зі сплутаним волоссям, стомленими очима Я все одно знаю, що ти найпрекрасніша жінка на землі Їх було ще багато, наших листів про життя та кохання І я прочитав ще не один десяток Деякі з них було боляче читати, але більшість зігрівала мені душу О третій годині я почувався геть виснаженим Але нарешті дійшов до самого низу стосу Там був ще один лист Останній лист, якого я їй написав, і знав, що мушу прочитати і його. Я розпечатав конверт та витяг звідти два аркуші паперу. Другий аркуш я відклав у бік, а перший поклав під світло лампи та почав читати. Моя найдорожча Елі. На ганку тихо, чутно лише звуки води, а я вперше не знаходжу слів. Зараз мені дуже складно. «Бо коли я думаю про тебе та життя, яке ми провели разом, мені є що згадати. Спогади тривалістю в життя. Як викласти їх на папері? Не знаю, чи зумію це зробити. Я ж не поет, а мені потрібна ціла поема, щоб висловити свої почуття до тебе». У голові крутяться різні думки. Пригадую, як почав аналізувати наше спільне життя – коли готував уранці каву в кухні. Там уже сиділи Кейт і Джейн, і вони обидві чомусь замовкли, коли увійшов я. Я помітив, що вони плакали, тож просто мовчки сів поруч із ними за стіл та взяв дівчат за руки. Знаєш, що я побачив, коли дивився їм у вічі? Я побачив тебе у той день, коли ми попрощалися. Вони схожі на тебе, вони такі ж, як і ти тоді. Красиві, чутливі та вражені болим від важкої втрати. Із незрозумілих мені самому причин я захотів розповісти їм нашу історію. Я покликав у кухню Джефа та Девіда, бо вони також були вдома. І коли всі діти зібралися за столом, я розповів їм про нас та про те, як ти колись до мене повернулася. Розповів про нашу прогулянку, про корабів на вечерю. Вони всміхнулися, коли почули про сплавляння на каноє і про те, як ми сиділи перед каміном, а на дворі не вщухала гроза. Я розповів їм про твою матір, яка приїхала сюди наступного дня, щоб попередити нас про Лона. Здавалося, вони були дуже здивовані, як і ми тоді. І так, я розповів їм навіть про те, що сталося наступного дня коли ти вирішила повернутися до міста. Ця частина нашої історії завжди жила в моїй пам'яті. Усі ці довгі роки. Попри те, що мене там не було, а ти мені переповіла цей випадок лише один раз, я досі пам'ятаю, як мене вразила твоя сміливість того дня. Досі не можу уявити, що відбувалося у твоїй голові, коли ти зайшла у фоє та побачила Лона. Як тобі важко було з ним поговорити. Ти розповіла мені, що ви вдвох вийшли з готелю та сіли на лавці під старою церквою методистів і про те, як він не відпускав твою руку, навіть коли ти сказала йому, що вирішила залишитися. Я знаю, що він був тобі небайдужий, і його реакція на твої слова доводить, що й ти йому була небайдужа. Ні, він не міг змиритися з тим, що може тебе втратити, та й хто би зміг. Навіть коли ти пояснила йому, що увесь цей час кохала тільки мене і не хочеш робити йому боляче, він все одно не відпустив твоєї руки. Я знаю, що йому було боляче і образливо водночас. Він понад годину вмовляв тебе змінити своє рішення. Проте ти лише встала і твердо відповіла. «Я не повернуся до тебе. Пробач». В тієї миті він зрозумів, що ти не зміниш свого рішення. Ти сказала, що він лише кивнув у відповідь, і ви ще довго сиділи поруч у тиші. Мені завжди було цікаво, про що він думав, коли сидів біля тебе. Але я певен, що почувався він не краще, ніж я за кілька годин до вашої розмови. І коли він врешті провів тебе до авто, то сказав тобі, що я щасливчик. Він повівся як справжній джентльмен. Тож я розумію, чому тобі було так важко зробити свій вибір. Коли я розповів історію до кінця... У кухні запанувала тиша, а потім за стола встала Кейт. Підійшла до мене та обійняла. «Ох, татку!» – вигукнула вона зі сльозами на очах. Я очікував, що вони засиплють мене запитаннями, але всі мовчали. Натомість вони дали мені дещо дуже особливе. У наступні чотири години вони навперебій розповідали мені про те, як багато ми двоє, кожен із нас, значили для них. Коли вони були ще дітьми Один за одним вони ділилися спогадами про те Що давно стерлося з моєї пам'яті І тоді я розплакався на думці, Як же добре ми їх виховали Я так пишаюся ними Так пишаюся тобою та життям, яке ми прожили Ніхто і ніщо не зможе позбавити мене цього Ніщо і ніколи Єдине, чого я хотів би Щоб ти могла розділити цю радість зі мною коли вони роз'їхалися по своїх домівках, я сів у своє крісло-гойдалку і знову пригадував наше життя. «У мить, ти завжди поруч, ти в моєму серці. Мені важко пригадати мить, коли б ти не була частинкою мого серця. Я не знаю, ким би я став, якби ти не повернулася до мене того дня. Та я певен, що життя моє було б сповнене смутку і жалю. На щастя цього не сталося». Я кохаю тебе, Елі. Я той, ким я є, лише завдяки тобі. Ти мій сенс життя, моя надія, усі мої мрії. Байдуже, що готує для нас майбутнє. Кожен день, проведений із тобою, найщасливіший день мого життя. Завжди буду твоїм, а ти, моя кохана, завжди будеш моєю. Нуа. Я відкладаю лист тобі пригадуючи, як ми сиділи разом з Елі на Ганку, коли вона вперше його читала. День добігав кінця, на зміну йому приходили сутінки, і літнє небо зафарбувало в червоне призахідне сонце. Небо повільно змінювало колір. Пригадую, як спостерігав за заходом сонця і думав про ту коротку, майже невловиму мить, коли день перетворюється в ніч. «Сутінки», – зрозумів тоді я, – «це лише ілюзія» бо сонце може бути лише над горизонтом або під ним. А це означає, що між днем та нічю є той рідкісний зв'язок, який не часто зустрінеш. Вони не можуть існувати окремо одне від одного, проте й співіснувати вони не можуть. Пам'ятаю, як тоді подумав, як то бути завжди разом, але навіки окремо. Коли я озираюся назад, то пригадую, як мене здивувало, що вона почала читати листа саме тієї миті, коли це запитання спало мені на думку. Справді, іронія долі. Адже тепер я знаю відповідь на нього. Тепер я знаю, як воно – бути і вдень, і вночі, завжди разом, але навіки окремо. Там, де ми з Елі сидимо, дуже гарно. Настала кульмінація мого життя. Ось вони. Плавають у ставку. Пташки, гусенята. Мої друзі. Вони плавають на плесі прохолодної води, у якій виграють усі відтінки їхнього пір'я. У воді вони здаються меншими, ніж насправді. Елі також заворожує їхня краса. І крок за кроком ми стаємо ближчими одне до одного. Приємно знову з вами поговорити. Я сумував за вами, хоч минуло небагато часу. Мої слова щирі, і вона це знає, але ставиться до мене з острахом. Для неї я не знайомець. «А ми часто це робимо?» – питає вона. «Ми часто приходимо сюди, щоб спостерігати за пташками. Тобто я хотіла запитати, чи добре ми знаємо одне одного?» «Так і ні. Гадаю, кожен має право на власні таємниці. Але так, ми знайомі вже багато років». Вона опускає очі на своїй долоні, а тоді дивиться і на мої. Якусь мить вона про щось думає. Її обличчя опинилося під таким кутом, що вона знову здається мені молодою. Ми не носимо обручок. І знову ж таки, на це є причина. Вона запитує. «Ви були одружені? Я киваю у відповідь. «Так». «Якою була ваша дружина?» «Я кажу правду». Вона була моєю мрією. Завдяки їй я став тим, ким є зараз. Її дотик здавався мені ріднішим за власне серцебиття. Я весь час про неї думаю. Навіть тепер, поки я сиджу тут, я думаю про неї. Якби не вона, я б ніколи не одружився. Вона знову осмислює мої слова. Не знаю, що саме вона відчуває. Коли Елі нарешті заговорила, голос її зазвучав м'яко та чуттєво, наче у Янгола. Цікаво, чи здогадується вона, про що я зараз думаю. Вона померла? Що таке смерть? Це запитання я подумки ставлю собі, проте їй не кажу нічого, натомість я відповідаю. Моя дружина живе в моєму серці, і так буде завжди. Ви досі її кохаєте? Звісно, однак я люблю й багато інших речей Люблю сидіти тут поруч із вами Люблю ділитися красою цього місця з людьми, які мені небайдужі Люблю спостерігати, як скопи прочісують ставок у пошуках їжі Вона мовчить і відвертає обличчя, щоб я не бачив її очей За стільки років це вже стало її звичкою Чому ви це робите? – питає вона у її голосі відчувається не страх, а цікавість. «Це добре. Я знаю, що вона має на увазі. Та все одно перепитую. Що саме? Чому ви проводите час зі мною?» Я всміхаюсь у відповідь. «Я тут, бо саме тут я і маю бути. У цьому немає нічого складного. Ми удвох добре проводимо час. Не жалкуйте за часом, проведеним зі мною. На це є причина». «Я цього хочу. Ми сидимо тут, розмовляємо, і я думаю, чи може бути щось краще за такі миті?» Вона дивиться мені просто у вічі, і на якусь мить мені здається, що вона мені підморгує. На її губах з'являється ледь помітна усмішка. Мені подобається проводити час із вами. Проте, якщо ви маєте на меті тільки мене заінтригувати, то вам це вдалося. Мені приємне спілкування з вами». Та я нічого про вас не знаю. Я не вимагаю від вас розповіді про ваше життя. Однак, чому ви так загадково поводитеся? Колись я прочитав, що жінкам до вподоби загадкові незнайомці. Ось бачите, ви знову не відповіли на моє запитання. Ви залишаєте більшість моїх запитань без відповіді. Сьогодні зранку ви навіть не розповіли мені, чим завершилася та історія. Я знизую плечима Якусь мить ми сидимо мовчки А потім я порушую тишу Це правда? Що саме? Що жінкам подобаються згадкові незнайомці? Вона замислюється над запитанням А тоді голосно сміється Відповідь її очікувана Я б відповів так само Гадаю, деяким жінкам подобаються А вам? Не намагайтеся у мене все вивідати Я погано вас знаю вона дражнить мене, і мені це страшенно подобається. Ми сидимо мовчки, споглядаємо чудовий краєвид. Цього треба вчитися ціле життя. Здається, лише літні люди вміють ось так мовчки сидіти поруч і почуватися щасливими. Молоді люди не такі, вони зухвалі, нетерплячі, тож хтось із них неодмінно порушить тишу. А я вважаю, що так робити не можна, бо тиша така непоручна, тиша священна. Вона зближує людей, бо лише близькі люди можуть сидіти вдвох і мовчати. Життєвий парадокс. Минають хвилини, і ми знову починаємо дихати в унісон, як і сьогодні зранку. Глибоке, спокійне дихання. Якоїсь миті вона задрімала. А так буває лише тоді, коли тобі затишно з іншою людиною. Цікаво, чи молодь здатна насолоджуватися такими моментами? Нарешті вона прокидається і стається диво. Ви бачите тих пташок? вказує вона на ставок, і я напружую очі. Дивно, що я можу щось розгледіти, проте яскраве сонячне сяйво мені допомагає. Це каспійський крячок, тихо відповідаю я. І ми обоє стежимо очима за пташкою та спостерігаємо, як вона ковзає над водами Брайс Крік. За давньою звичкою я поклав долоню їй на коліно а вона не примусила мене її забрати. Вона має рацію, я таки ухиляюся від відповідей. У такі дні, коли її підводить тільки пам'ять, я навмисно даю розмиті відповіді на запитання. Стільки разів за останні роки я ненавмисно ображав дружину відпадковими обмовками, що не хочу робити цього знову. Тож я сам установив певні межі і відповідаю лише про те, про що вона мене запитує. Не говорячи нічого зайвого Та й на її запитання відповідаю іноді нечітко Це рішення не можна назвати однозначним У ньому були свої переваги та свої недоліки Але я мусив його прийняти Бо знання призводить лише до болю Я звів свої відповіді до мінімуму, щоб зменшити біль Бувають дні, коли вона так і не дізнається нічого про наших дітей Та про те, що ми одружені Мені прикро за це Однак я так вирішив Чи можна назвати мене нечесним? Я бачив, як на неї лавиною спадає вся інформація про її життя Чи зміг би я дивитись у дзеркало з почервонілими очима Та тремтливою щелепою І знати, що забув геть усе, що мало для мене значення Я б не зміг Не змогла б і вона, я це знаю Бо коли розпочалась її подорож власним життям Я розповідав їй геть усе про її життя, одруження, дітей, друзів та роботу, запитання та відповіді, наче в ток-шоу це ваше життя. Ці дні були дуже важкі для нас обох. Я почувався енциклопедією, об'єктом без почуттів, який складався винятково зі що, де, коли, які її цікавили, хоч насправді лише чому, тобто речі, про які я знаю та на які не маю відповіді, мають значення. Вона переглядала фото заботих нащадків, тримала в руках пензлик, який більше ні на що її не надихав, читала любовні листи, які більше її не тішили. За кілька годин вона остаточно слабшала, блідла, у неї псувався настрій і до кінця дня вона почувалася набагато гірше, ніж зранку. Ми просто марнували час, а я втрачав дружину. І хай би як егоїстично це звучало, я втрачав і себе. Тож я змінився. Я став магеланом чи Колумбом, дослідником усіх загадок розуму, і я вчився, нехай не зграбно та довго, проте я все-таки вивчив, як потрібно діяти. І я дійшов висновку, який є очевидним для кожної у світі дитини. Наше життя складається з маленьких життів, кожна тривалістю в один день. І цей день треба проводити серед краси, поезії та природи. День, проведений у розмовах про мрії, споглядання заходу сонця та радості від подиху вітру, не можна називати згаяним. А найкраще за все я усвідомив, що моє життя – сидіти на лавці біля мальовничого ставка і тримати руки на її коліні. А іноді, коли випаде хороший день, ще й заново пізнавати кохання. «Про що ви думаєте?» – питає вона. «Сутеніє». Ми встаємо з лавки та йдемо освітленою доріжкою, якими розкраєна територія Вона тримає мене за руку, бо ж я її супроводжую Це вона вигадала, можливо я її причарував Можливо вона хвилюється, щоб я не впав У будь-якому разі її жест змушує мене всміхнутися Я думав про вас Вона нічого не каже у відповідь, лише сильніше стискає мою руку я знаю, що їй сподобалися мої слова. Наше спільне життя навчило мене розуміти деякі її натяки, навіть тоді, коли вона сама їх не розуміє. Я продовжую. Я розумію, що ви нічого про себе не пам'ятаєте, але я все про вас знаю, і ви мені подобаєтеся. Вона плескає мене по руці і усміхається. Ви хороша людина, з добрим серцем. Сподіваюсь, раніше ви мені подобалися не менше, ніж зараз. Ми йдемо далі. Нарешті вона порушує тишу. Я мушу вам дещо сказати. Кажіть. Здається, у мене є таємний шанувальник. Таємний шанувальник? Так. Розумію. Ви мені не вірите? Вірю. Ви повинні мені вірити. Чому ж? Бо я думаю, що це ви. Я думаю над її словами поки ми мовчки крокуємо повз двір та інші кімнати, тримаючись за руки. Ми наближаємося до саду, де ростуть здебільшого лише дикі квіти, і я зупиняюся. Збираю букет усіх можливих барв – червоних, рожевих, жовтих та фіолетових. Подаю їй, а вона одразу підносить його ближче, щоб вдихнути пахощі. Вона нюхає квіти із заплющеними очима, а тоді шепоче. Вони прекрасні. «Ми йдемо далі. В одній руці я несу квіти, а другою тримаю її за руку. Люди дивляться на нас, неначе на справжнє диво. Так мені часто кажуть. Певною мірою так і є. Проте я не почуваюся від цього щасливішим. «Ви думаєте, що це я?» – нарешті питаю я. «Так». «Чому?» «Тому що я знайшла те, що ви від мене ховали». Що саме? Ось це, відповідає вона, витягуючи маленький клаптик паперу Я знайшла це під своєю подушкою Я читаю записку і там написано Хай тіло слабне з кожним днем Проте не зраджу обіцянці, дані на заході життя Чуттєвий дотик, що в поцілунок переросте Розбудить заново колишні почуття Ще щось? Запитую я. Я знайшла ще дещо в кишені свого пальта. Душа моя і твоя стали єдиним цілим, і більше вже ніколи не розлучаться знов. Погляну тобі в очі я на світанку милім, і в них я віднайду свою палку любов. Зрозуміло. Тільки й можу сказати я. Ми завершуємо нашу прогулянку, коли сонце падає за горизонт. Замит на землю опускаються сріблясті сутінки і більше нічого не нагадує про день. Ми досі говоримо про поезію. Її просто причаровують романтичні вірші. Коли ми нарешті доходимо до дверей, я відчуваю в тому. Вона це розуміє, то жестом зупиняє мене та повертає моє обличчя до себе. Я підкоряюся їй, однак думати можу лише про те, яким я став горбанем. Тепер ми знаю одного зросту. Іноді я тішуся від того, що вона не знає, як сильно я змінився. Вона повертається до мене та довго дивиться мені у вічі. «Що ви робите?» – запитую я. «Я хочу запам'ятати і вас, і цей день. І я намагаюся назавжди закарбувати цю мить у пам'яті. Цікаво, цього разу щось вийде?» Сам собі ставлю запитання, проте відповідь уже знаю. Не вийде, нічого не може вийти, та їй я нічого не кажу. Натомість усміхаюся, бо її слова здаються мені милими. Спасибі, кажу я. Я кажу правду, я не хочу знову вас забувати. Ви стали для мене таким особливим: не знаю, що я сьогодні без вас робила б. Я не знаходжу слів. За її словами ховаються почуття, ті самі почуття, які я завжди відчуваю при згадці про неї. Я знаю, що саме заради цього і живу, тож цієї миті люблю її ще більше. Якби ж я мав сили підхопити її на руки та понести до раю. «Не кажіть нічого», – просить вона. «Давайте просто віддамося нашим почуттям». І я знову їй підкоряюся і відчуваю, що я в раю. Її хвороба стала набагато серйознішою, ніж була на початку. Проте Еллі все-таки відрізняється від більшості хворих. У пансіонаті є ще троє людей із цією хворобою, і всі троє вони допомагають мені все більше і більше дізнаватися про цей синдром. Вони мають серйознішу стадію, ніж Еллі, і не пам'ятають практично нічого. Часто вони страждають від втрати орієнтації у просторі та ранкових галюцинацій. Повторюють одне й те саме по кілька разів. Двоє з трьох уже не мають сили їсти, тож вони, напевно, скоро помруть. Третя хвора любить плукати по території та часто губиться. Одного разу її знайшли в автівці незнайомця за чверть милі від пансіонату. Тепер її прив'язали до ліжка. Усі вони час від часу вередують, Іноді поводяться як діти, іноді сумують та сидять на самоті. Дуже рідко таких хворів пізнають персонал та близьких, що приходять їх провідати. Ця хвороба є непростим випробуванням. Ось чому їхнім дітям, та й моїм також, так складно сюди навідуватися. Звісно, у Елі є свої негаразди, і з часом вони, мабуть, стануть ще серйознішими. Зранку вона часто прокидається чимось нажахана, а потім довго невтішно плаче. Каже, що бачить маленьких людей, Здається, гномів, а тому вона кричить, щоб їх розігнати. Купається вона регулярно, а от їсти відмовляється. Вона стала такою худою, як на мене аж занадто, тож я часто замислююсь над тим, що її треба відгодувати. На цьому схожість завершується. Ось чому Еллі можна вважати дивом. Іноді, лише іноді, її стан покращується, коли я її читаю. Цьому немає жодного наукового пояснення. «Це неможливо», – розводять руками лікарі. «У неї не може бути хвороби Альцгеймера. Але вона в неї таки є. Щоранку та майже щодня я бачу докази цієї хвороби. Жодних сумнівів. Тоді чому ж її стан так відрізняється від стану решти хворих? Чому іноді їй стає краще після мого читання? Я називаю лікарям причину – я відчуваю це серцем, проте мені ніхто не вірить. Чотири рази сюди приїздили вчені з університету Чапалгіла, і чотири рази вони поверталися звідси без відповіді. Я повторював їм ви не зможете цього зрозуміти, якщо опиратиметесь тільки на власний досвід і теорію, описану в підручниках, а вони лише заперечливо хитали головами зі словами. Ні, зрозумієте, хвороба Альцгеймера не може мати такого перебігу. У такому стані неможливо вести нормальну розмову та почуватися краще протягом дня. Ніколи. Однак їй таки стає краще. Так, можливо, не щодня, не протягом усього дня і навіть не так помітно, як раніше. Та іноді зміни є. У такі дні єдине, що її непокоїть – це втрата пам'яті. Наче в неї короткочасна амнезія Зате її емоції цілком нормальні А думки розумні А тому в такі дні я розумію, що все зробив правильно Коли ми повернулися до її кімнати Вечеря вже чекала нас на столі Нам накрили стіл тут Вони завжди так роблять у такі дні, як цей І я безмежно вдячний їм Люди тут дуже турботливі вони добре до мене ставляться, і я щасливий Світло в кімнаті приглушене Горять лише дві свічки на столі А на тлі тихо грає музика Склянки та тарілки з пластику У графині замість вина яблучний сік Правила є правила Та схоже, їй до них байдуже З її уст вихоплюється стоїн, коли вона бачить цю картину Її зіниці розширилися від здивування Це ви зробили? Я киваю, і ми заходимо до кімнати. Це просто прекрасно. Я галантно подаю їй руку, щоб провести до вікна. Вона приймає запрошення і не відпускає руку, коли ми стоїмо поруч, насолоджуючись кришталевою свіжістю весняного вечора біля трохи прочиненого вікна. Я відчуваю ніжний дотик її долоні і те, як мого обличчя торкається легенький подові терцю. Місяць піднявся вже високо. Ми довго спостерігаємо за тим, як вечірнє небо розливає свої барви. «Ніколи не бачила нічого прекраснішого, це вже точно», – каже вона, – і я з нею погоджуюсь. «Я також», – відповідаю, – проте дивлюсь на неї. Вона знає, що я маю на увазі, і я бачу, як вона всміхається. Замить вона шепоче. Гадаю, я знаю, з ким залишилася Елі в кінці історії Справді? Так То з ким же? Вона залишилася Ноа. Ви впевнені? Абсолютно Я всміхаюся у відповідь та ствердно киваю Так, ви маєте рацію Кажу я, і вона всміхається мені у відповідь Її обличчя сяє від радості я висуваю для неї стілець, хоч мені це здається нелегко. Вона сідає, я вмощуюся навпроти, вона подає мені свою руку через стіл, я відповідаю на її дотик. І вона обережно ковзає пальцями по моїй долоні, як і багато років тому. Не кажучи ні слова, я довго не відводжу від неї погляду, заново переживаю та пригадую всі чудові моменти нашого життя, воскрешаю забуті спогади в пам'яті. Відчуваю, як стискається горло. До мене знову приходить розуміння того, як сильно я її кохаю. Коли я нарешті наважуюсь заговорити, мій голос тремтить. «Ти прекрасна», – кажу я. З її погляду я розумію, що вона знає про мої почуття до неї і що я маю на увазі під своїми словами. Вона нічого не каже у відповідь, лише опускає очі. «Цікаво, про що вона думає? Не дає мені жодних натяків, тож я стильніше стискаю її долоню. Чекаю, мрію всім серцем, що таки не помилився, і ось-ось досягну своєї мети. А тоді стається диво, що виправдало всі мої сподівання. Вслухаючись у тихі звуки запису Глена Міллера в освітленій свічками кімнаті», я спостерігаю, як у ній прокидаються невідомі для неї почуття. Я бачу, як на її обличчі з'являється тепла усмішка. Саме заради неї і варто було все це робити. Вона підводить затуманені очі на мене та дотягується до моєї руки. «Ти неймовірний!» – лагідно промовляє вона, а тоді замовкає. «Я бачу, що вона заново в мене закохується». Я певен у цьому, я бачив ці знаки вже тисячу разів. Вона не каже більше ані слова, та їй не потрібно цього робити. Раптом вона кидає на мене погляд із минулого життя, який знову робить мене одним цілим. Я всміхаюся їй у відповідь з усією пристрастю, на яку тільки здатен. І ми мовчки дивимося одне на одного, відчуваючи, як усередині прокидаються почуття потужні як хвилі в океані. Я роздивляюся навколо, тоді знімаю очі до стелі, а потім знову дивлюся на Елі. Її погляд розливає тепло по моєму тілу. Я знову почуваюся молодим. Більше немає ні холоду, ні болю, ні горба на спині, ні деформованих хворобою пальців, ні сліпоти в очах, вражених катарактою. Я сильний і гордий. Я найщасливіший чоловік на планеті. Ці відчуття ще довго витають у повітрі над столом. Коли свічки на столі згоріли майже на третину, я був готовий порушити тишу. Я сказав, «Я дуже сильно тебе кохаю. Сподіваюсь, ти це знаєш». «Звісно, знаю», – її перехопило дух. «Я завжди тебе кохала, Ноа». «Ноа, я почув це. Ноа, це слово відлуніє у моїй голові». «Ноа, Ноа, вона знає!» Думаю я. «Знає, хто я такий!» «Вона мене згадала!» Така дрібничка – одне маленьке слово, проте для мене це справжній дарунок Бога. Я відчуваю, що наше життя триває, що вона знову зі мною, що я кохаю її, що прожив із нею найкращі роки свого життя. Вона бурмоче. «Ноа, мій милий Ноа!» «І я...» Той, хто не міг змиритися з прогнозами лікарів, на мить відчуваю свою перемогу над ними. Я відкидаю свою вдавну загадковість, цілую руку Елі, підношу її до своєї щоки, а тоді шепочу її на вушко. Ти найкраща, що було в моєму житті. Оно, на її обличчі з'являються сльози. Я теж тебе кохаю. Якби на цьому все закінчилося, я був би найщасливішим чоловіком у світі. Утім, це не кінець. Я певен, щось піде не так, бо за деякий час її охоплює тривога. «Що сталося?» – запитую я, і вона лагідно звіряється мені. «Я так боюся, боюся, що знову почну тебе забувати. Це несправедливо, я не зможу пережити це знову». Її голос тремтить, коли вона каже ці слова, та я не знаю, що сказати у відповідь. Я знаю, що наш вечір добігає кінця, і я нічого не можу вдіяти, щоб зупинити неминуче. У цьому я не досяг успіху. Нарешті я кажу. Я ніколи тебе не залишу. Те, що між нами, житиме вічно. Вона знає, що це справді все, що я можу зробити. Жоден із нас не любить порожніх обіцянок. Та з її погляду я розумію, що вона чекала від мене більшого. Свіркуни співають для нас сиренаду, і ми починаємо ліниво коперсатися в нашій вечері. Мене голодні, але я подаю їй приклад, і вона зі мною повторює. Вона відкушує маленькими шматочками та довго пережовує. Проте навіть це мене тішить. За останні три місяці вона страшенно схудла. Після вечері вже і я сам нервую». Я знаю, що повинен відчувати радість, бо це воз'єднання з'єднання доводить, що я мав рацію. Наше кохання досі живе. Однак знаю я й те, що скоро проб'є годинник і диво зникне. Сонце вже сіло, тож скоро сюди прокрадеться злодій, що відбирає в мене Еллі. І я нічого не зможу з цим зробити. Тож я мовчки дивлюся на неї, готуючись до найгіршого. І встигаю за ці кілька останніх хвилин Пережити ще одне життя Нічого Чутно цокання годинника Нічого Беру її за руку і не відпускаю Нічого Відчуваю, як вона тремтить то шепочу її заспокійливі слова на вушко Досі нічого останній за цей вечір кажу, що кохаю її А тоді приходить злодій Мене завжди дивувало, як швидко це відбувається. Навіть тепер, коли минуло стільки часу від початку хвороби. Тримаючи мене за руку, вона раптово починає часто кліпати та хитає головою. Тоді відводить погляд бік та довго дивиться в куток кімнати. Бачу, як її обличчя охоплює тривога. «Ні!» – кричить усе всередині мене. «Не треба, тільки не зараз, не тоді, коли ми такі близькі». Не сьогодні, нехай в інший день, тільки не сьогодні, будь ласка. Слова мене переповнюють, я не зможу більше витримати, це несправедливо, несправедливо. Проте всі мої слова марні. Ці люди, нарешті каже вона, вказуючи в куток пальцем, вони на мене дивляться. Будь ласка, зроби щось. Гноми. На душі з'являється тягар, великий та важкий. На мить я перестаю дихати, тоді починаю знову, проте вже не можу заспокоїтися. У роті пересихає, і я відчуваю, як шалено стокотить у грудях серце. Усе скінчено. Я це знаю, я певен. Захід сонця таки зробив свою справу. Цю вечірню розгубленість, пов'язану з хворобою Альцгеймера, що вражає мою дружину, пережити найважче. Коли настає вечір, я її втрачаю. І часто навіть сумніваюся, чи повернеться моя кохана до мене ще раз. «Елі, тут нікого немає», – кажу я, намагаючись відвернути неминуче. «Вона мені не вірить». «Вони на мене дивляться». «Ні, не дивляться», – шепочу я, хитаючи головою. «Ти не бачиш їх?» «Ні», – кажу я, і якось мить вона думає над моєю відповіддю. «Але вони там є». Вигукає вона і відштовхує мене. «Вони на мене дивляться!» Далі вона розмовляє сама з собою і за мить, коли я намагаюся її пригорнути та заспокоїти, кидає на мене нажаханий погляд. «Хто ви такий?» – перелякано кричить вона одразу збрідла. «Що ви тут робите?» Їй сповнює страх. «Мені болить, та я нічого не можу вдіяти!» Вона відсувається подалі від мене. Заткує, виставляю вперед руки, наче намагаючись себе захистити. А тоді вигукає найжахливіші слова, які розбивають моє серце на скалки. «Іди геть! Тримайся подалі від мене!» – кричить вона. Вона нажахана. Вона намагається втекти від гномів. А тепер ще й боїться моєї присутності. Я встаю за стола та прямую через усю кімнату до її ліжка. Я відчуваю слабкість. У мене підломлюються ноги. Та дивно, щось болить у боці. Не знаю, що це може бути. Мені важко натиснути на кнопку, щоб викликати медсестер. Пальці тремтять, не слухаються. Нарешті мені це таки вдається. Вони ось-ось прийдуть. Я знаю, тому чекаю. Тим часом дивлюся на свою дружину. Десять, двадцять. Минуло вже тридцять секунд. Я уважно дивлюся на неї. Подумки заново переживаючи те Що щойно було між нами Але вона не підводить очей А мене переслідують ведіння Її боротьби з невидимими ворогами Я сиджу на ліжку Намагаюся не зважати На біль у спині Та зі сльозами на очах беру записник Елі нічого не помічає Звісно, вона більше не зі мною Кілька сторінок падають на підлогу І я нахиляюсь, щоб їх підняти Я виснажений Тож не рушаю з місця. Лише самотньо сиджу і дивлюся на свою дружину. Коли заходять медсестри, вони бачать двох людей, котрих треба заспокоїти. Жінку, яка тримтить, нажахана уявними демонами, та чоловіка, який любить її більше за життя, а тепер тихо плаче в кутку, затуливши обличчя руками. Решту вечора я провів сам один у своїй кімнаті. Мої двері прочинені, і я бачу, як повз них проходять люди. Декого я знаю, декого ні. Коли я прислуховуюсь, то чую, як вони говорять про свої сім'ї, роботу, прогулянки в парку. Звичайні розмови, не більше, але я заздрю, що вони можуть так легко говорити між собою. Ще один смертний гріх, але я нічого не можу з собою діяти. Доктор Барнвелл також тут. Зараз він розмовляє з медсестрою, і мені стає цікаво, кому він міг знадобитись у такій годині. Я часто повторюю, що він забагато працює. Постійно раджуємо проводити більше часу з родиною, бо вони не завжди будуть поруч. Проте він мене не слухає. Він піклується про пацієнтів, а тому каже, що завжди повинен бути тут, коли потрібен. Він каже, що в нього немає вибору, однак це перетворює його життя на суцільну боротьбу протилежностей. Він хоче бути лікарем, що повністю відданий своїм пацієнтам і водночас чоловіком, що повністю відданий своїй родині. Він не може робити все одночасно, йому просто бракує на це часу. Скільки всього йому ще треба навчитися? Поки до мене здалеку долинають уривки його розмови, я замислююся над тим, що ж він вибере. Буде сумно, якщо вибір зроблять за нього». Я сиджу біля вікна у зручному кріслі і прокручую подумки сьогоднішній день. Він був щасливий та сумний водночас, чудовий та болючий. Мої суперечливі емоції змусили мене замовкнути на кілька годин. Цього вечора я нікому не читав віршів. Просто не зміг, бо аналізування віршів довело б мене до сліз. Поволі всі звуки стихають. Чути тільки кроки вечірньої зміни наглядачів. Об одинадцяті я почув кроки, які чомусь сподівався сьогодні почути Ці кроки мені добре знайомі До кімнати зазирає доктор Барнвел «Я помітив у вас, досі горить світло Ви не проти, якщо я до вас зайду?» «Ні», – кажу я, хитаючи головою Він заходить до кімнати, роззирається і сідає за кілька кроків від мене «Я чув», – почав він що ви з Еллі сьогодні чудово провели час Він усміхається Йому цікаво спостерігати за нами та нашими стосунками Не знаю, чи його інтерес є суто професійним Мабуть Він схиляє в голову та дивиться на мене Усе гаразд, Ноа Ви ніби засмучені Усе добре, я лише трохи стомився Як сьогодні почувалася Еллі? «Добре, ми проговорили майже чотири години». «Чотири години? Ну, це ж просто неймовірно!» Я спромігся лише кивнути у відповідь. Він говорить далі, хитаючи головою. «Я ніколи не бачив нічого подібного, та й навіть не чув про таке. Ось яка вона, мабуть, справжня любов. Ви створені одне для одного. Мабуть, вона дуже вас любить, ви це знаєте?» Знаю, кажу я, мені важко ще щось додати Що вас насправді турбує, Нуа? Или чимось вас образила? Ні, сьогодні все було просто чудово Ось тільки зараз я почуваюся дуже... самотнім Самотнім? Так Не буває самотніх людей А я самотній, кажу я, дивлячись на годинник Десь там у будинку, де повинен зараз бути він, спить його родина. І ви також. Наступні кілька днів проминули спокійно. Елі жодного разу мене не впізнала. Мушу визнати, що і мій інтерес до розмов із нею зменшився. Я ніяк не міг викинути з голови той день, який ми провели разом. Попри те, що все дуже скоро закінчилося, того дня я нічого не втратив, а навпаки надбав. І я був щасливий від того, що мені подарували можливість знову це пережити. До наступного тижня моє життя повернулося у звичне русло, якщо його взагалі можна назвати звичним. Я читав вірші Еллі, читав іншим сусідам та бездумно блукав коридорами. Уночі лежав, марно намагаючись заснути, а вранці сидів біля обігрівача. Моє життя було страшенно передбачуване. Проте я почувався затишно від цієї передбачуваності. Одного холодного, туманного ранку, через вісім днів після того дня, що ми провели у двох, я звичкою прокинувся рано, мустився за столом та переглядав старі фото і перечитував листи, написані багато років тому. Принаймні, я намагався це зробити. Я не міг зосередитися, мені заважав головний біль, тож я відклав листи у бік, та вмостився у крісля біля вікна, щоб зустріти світанок. Я знав, що Елі прокинеться за кілька годин, і до того часу я не хотів нічим забивати голову, бо цілий день читання лише посилить той біль. Я заплющив очі, відчуваючи, як усередині то наростає, то вщухає біль. Розплющивши їх, я побачив свого старого друга – затоку, яка розливалася за вікном. На відміну від кімнати Еллі, з моєї кімнати затоку було видно, і вона завжди мене надихала. Така суперечливість. Цій затоці вже сотні тисяч років, проте з кожним дощем вона відроджується заново. Сьогодні вранці я звернувся до неї, шепочучи. «Ти благословенна, моя Люба, так само, як і я. У двох ми ще зустрінемо завтрашній день». Брижі та хвилі кружляли в мовчазній згоді. Тьмяне вранішнє світло відзеркалювало світ, який ми ділили на двох. Затока та я. Вода текла, прибувала та відступала. Таке життя, подумав я, коли за цим спостерігав. Людина стільки всього може вивчити за своє життя. Це сталося, поки я сидів у кріслі та спостерігав, як сонце визирнуло за горизонтом, Я відчув пекучий біль у руці Таке було зі мною вперше. Спробував підвести руку, але мене зупинив гострий біль у голові. Цього разу заболіло так сильно, наче мене вдарили в тіннячко молотком. Я заплющую очі та міцно стискаю повіки. Рука перестає боліти, але тепер вона німіє так швидко, наче мені перерізали нерви. Зап'ясток охопив пекучий біль, який почався з голови а тоді сягнув униз шиєю та захопив кожну клітиночку мого тіла, наче велетенська хвиля, що руйнує та нищить усе на своєму шляху. Тієї ж миті я осліп. А тоді почув шалений гуркіт у вухах, наче величезний потяг промчався на всій швидкості повз мене. Я зрозумів, що це інсульт. Біль пронизав моє тіло, наче удар блискавки. Перед тим, як знепритомніти, я подумав про Еллі, яка лежить у своєму ліжку та чекає на історію, що я вже ніколи її не прочитаю. Вона збентежена та розгублена, геть неспроможна чимось собі зарадити, як і я. Тільки й устиг подумати. Господи, за що мені це? І знепритомнів. Я то приходив до тями, то знову втрачав свідомість. І так кілька днів. Коли я прокидався, то бачив, що мене під'єднано до якихось апаратів. До носа йдуть дві трубки, а біля ліжка стоять дві крапельниці. Я чув слабкий монотонний гул машин, який іноді уривався, а на зміну його приходили інші звуки, яких я не розумів. Апарат, що вимірював моє серцебиття, чомусь звучав заспокійливо. Я відчував, як він мене заколисує, і знову і знову провалювався в небуття. «Лікарі за мене хвилювалися. Я бачив їхні стурбовані обличчя з-під приморужених очей, поки вони розглядали діаграми та налаштовували апарати. Вони пошепки обмінювалися думками, впевнені, що я нічого не чую». «Інсульт – це досить серйозно», – повторювали вони, – «особливо в його віці. Наслідки можуть бути непередбачувані». Їхні похмурі обличчя видавали їхні прогнози. Втрата мовлення, втрата руху, повний параліч. Ще одне зображення діаграми, ще одне годіння машини. І вони виходять із кімнати, так і не здогадуючись, що я чув кожне слово. Я намагаюся забути їхню розмову та зосереджую увагу на Еллі, без перестанку оживляючи в пам'яті її образ. Я зробив усе, що міг щоб повернути її у своє життя та знову стати з нею одним цілим. Намагаюся відчути її дотик, почути її голос, побачити її обличчя. І коли я це роблю, очі мої наповнюються слізьми. Бо ж я не знаю, чи зможу ще коли-небудь взяти її за руку, шепотіти їй ніжні слова, проводити з нею час, читати її книжки, розмовляти та ходити з нею на прогулянку. Не так я собі уявляв кінець історії, не на те сподівався. Завжди уявляв, що я помру після неї, щоб не залишати її саму. Не так усе мало бути. Я блукав між свідомістю та втратою реальності цілими днями, поки обіцянка, яку я дав Елі, не змусила моє тіло прийти до тями. Я розплющив очі та побачив, що в кімнаті повно квітів. Їх аромат... Допоміг мені остаточно прокинутися. Я озирнувся довкола в пошуках тривожної кнопки, з великими зусиллями натиснув її, і за 30 секунд до палати увійшла медсестра разом із доктором Барнвелом. На обличчі лікаря одразу розцвіла усмішка. "Хочу пити", сказав я яскраготливим голосом. І доктор Барнвел усміхнувся ще ширше. "Із поверненням", сказав він. «Я знав, що ви зможете» Через два тижні мене виписали з лікарні Хоч тепер почуваюся лише наполовину таким, як раніше Якби я був кадилаком, то зміг би лише намотувати кола в одному напрямку Бо тепер права частина мого тіла значно слабша за ліву Мені сказали, що я ще добре відбувся, бо мене могло паралізувати повністю Іноді мені здається, що навколо самі лише оптимісти а погано те, що тепер я не можу користуватися ні тростиною, ні інвалідним візком, тож мені доведеться пересуватися у своїй особливій манері. Уже не правою-лівою, як в юності, і не повільно шаркаючи, як у пізні роки. Тепер це повільне шаркання, плавне ковзання правою і повільне шаркання лівою. Тепер ніхто не може відвести від мене очей, коли я йду коридором. Це занадто повільно навіть для мене, людини, яка ще два тижні тому не обігнала б і черепахи. Коли я повертаюся до пансіонату і заходжу до своєї кімнати, на дворі вже темно, і я знаю, що не зможу заснути. Глибоко, з насолодою вдихаю весняні пахощі, які просочуються в мою кімнату. Вікно прочинене, тому повітря в кімнаті прохолодне, Проте мене це чомусь підбадьорює Евелін, одна з багатьох медсестер, які втричі молодші за мене Допомагає мені сісти у крісло біля вікна Та наміряється його зачиняти Я зупиняю її І хоча вона здивована, не сперечається зі мною Чую, як вона висуває шухляду комода А потім накидає мені на плечі светр Вона розправляє його, наче на дитині Кладе свою руку мені на плече і обережно проводить нею. Евелі нічого не каже, і я розумію, що вона дивиться у вікно. Довгий час вона взагалі не рухається. Мені цікаво, про що вона думає, але я не наважуюся спитати. Я чую, як вона зітхає. Врешті вона розвертається до виходу, а перед тим нахиляється та обережно, ніжно цілує мене в щоку. «Так часто робить моя онука», Мене така поведінка дивує, і тоді вона каже Добре, що ви повернулися Елі за вами сумувала, та й усі решта також Ми всі за вас молимося, бо без вас тут все не так Вона всміхається наостанок і торкається моєї щоки Я мовчу Пізніше я чую, як вона проходить повз мою кімнату з візком Пошепки перемовляючись із іншою медсестрою на небі сьогодні яскраво світять зорі, і весь світ забарвлюється у глибокий синій колір. Чути співцвір конів, усі інші звуки тонуть у ньому. Цікаво, чи бачить хтось звідси мене, в'язня власного тіла. Я дивлюся на дерева, на двір, на лавки біля ставка з усинятами, шукаючи хоч якихось ознак життя, і нічого не знаходжу. Навіть затука мовчить. У темряві вона нагадує мені чорну діру, і я відчуваю, як вабить мене її загадковість. Я дивлюся на плесо годинами і бачу від зеркалення хмар. Наближається гроза, тож скоро небо знову стане сірим, як при сутінках. Небо розрізає удар блискавки, і мої думки знову линуть до нас із Еллі. Хто ми з нею? Може ми як пагони плюща на кипарисі? Чиї вусики та гілля переплелися так тісно, що обоє б загинули, якби хтось наважився їх роз'єднати Я не знаю Ще один спалах блискавки Він освітлює фото Елі на моєму столі Найкраще, яке у мене є Я вставив його в рамку багато років тому, сподіваючись, що скло збережеє для мене навіки Дотягуюся до фото та пильно роздивляюся його тримаючи якомога ближче до очей Не можу відвести погляд, просто не можу Їй був 41 рік, коли зробили це фото Тут вона неймовірно красива У мене залишилося багато запитань до неї Та я знаю, що фото не дасть мені на них відповідей Тож я відкладаю його вбік. Сьогодні, попри те, що від Елі мене відділяє лише коридор, я самотній Про це я думав і тоді коли лежав у лікарні. У цьому я переконуюсь і тепер, коли дивлюся вікно на те, як небо вкривають грозові хмари. Мене засмучує наш із нею стан. Та я все одно думаю про те, що під час останньої зустрічі ми так і не поцілувалися. Може, мені вже ніколи не вдасться це зробити. З моєю хворобою взагалі важко робити будь-які прогнози. Чому ж я тоді все одно їх роблю? Я встаю, підходжу до стола і вмикаю лампу. Це забирає у мене більше зусиль, ніж я думав, тож я вже не повертаюся до вікна. Натомість я сідаю за стіл і розглядаю фото, що стоять на ньому. Родинні знімки, фото дітей, фото із сімейних відпусток, наше з Елі фото. Я згадую часи, які ми проводили разом, у двох чи з усією родиною, і раптом усвідомлюю, який я вже старий Відсуваю шухляду та бачу там букет квітів Який подарував їй багато років тому Він померхнув від плину часу І тепер ледве тримається лише завдяки стрічці Що його підперізує Ці квіти схожі на мене Вони сухі та крихкі І їх дуже легко зламати Однак Еллі примудрилася їх зберегти Не розумію, навіщо тобі ці квіти? Іноді запитував я Проте вона лише відмахувалася від мого запитання Я бачив, як вона сиділа вечорами із цими квітами в руках І з таким благоговінням, наче в них таївся сенс життя Жінки, що тут скажеш? Поза як це вже вечір спогадів Я дістаю свою обручку Вона лежить у верхнішу хляді комоду Загорнута в хустинку Я більше не зможу її одягти Тому що суглоби набрякли а пальці деформувалися Розгортаю хустинку І бачу, що перстень зовсім не змінився Обручка досі має певну силу Це ж символ Коло життя І я знаю Знаю, що ніколи не зміг би одружитися З кимось іще Я розумів це тоді І пам'ятаю дотепер І тієї миті я шепочу в голос Еллі Я досі твій Моя королева Моє красуне, ти є і завжди будеш найпрекраснішою частиною мого життя. Цікаво, чи чує вона мене? Я чекаю на знак, але нічого не відбувається. Годинник показує пів на дванадцяту, тож я шукаю листа, якого вона написала мені. Листа, якого я перечитую під настрій. Знаходжу його там, де й залишив минулого разу. Гарячково смикаю його в руках, поки нарешті наважуюся відкрити конверт. Коли я розгортаю сторінки, мої руки знову тремтять. Я починаю читати. Любий Ноа, я пишу цього листа при свічці, поки ти спиш у спальні, яку ми ділимо з дня нашого одруження. І хоч я не чую твого мирного сопіння, я знаю, що ти там. І скоро я приєднаюся до тебе та ляжу поруч» як роблю це щодня. Я відчуватиму твоє тепло і затишок, і твоє дихання перенесе мене туди, де я мрію про тебе та думаю про те, який ти чудовий. Цей вогонь нагадує мені про те вогнище, що було в нашому житті десятки років тому. Тоді на мені був твій затишний одяг, а на тобі джинси. Я знала, що ми завжди будемо разом, хоч наступного дня і піддалася сумнівам. Моє серце захопив, вполював поет із півдня, і в глибині душі я відчувала, що воно завжди належало тільки тобі. Як я могла опиратися любові, що летіла зі швидкістю метеора та кипіла, наче хвилі в морі? Бо ж саме такими були тоді наші почуття, такими вони є й тепер. Пам'ятаю, як повернулася до тебе того дня, «Після приїзду мами. Я була такою переляканою. напевно, то був найстрашніший момент мого життя. Я боялася, що ти ніколи не пробачиш мені мого від'їзду. Я вся тремтіла, коли виходила з машини. Але ти вмить розвіяв усі мої страхи, усміхнувся і простягнув до мене руку. «Як щодо чашечки кави?» «Ось і все, що ти тоді сказав» і більше ніколи не порушував цієї теми за всі роки нашого спільного життя. Ти пізніше мене ні про що не розпитував, хоч я ще кілька днів без пояснень йшла з дому і десь блукала. І коли я нерідко поверталася в сльозах, ти завжди знав, що робити – втішити чи дати побути на одинці. Я не знаю, звідки ти це знав, проте ти завжди робив моє життя простішим. Згодом, коли ми пішли у двох до маленької каплички, щоб обмінятися обручками та обітницями, я подивилася тобі вічі та зрозуміла, що зробила правильний вибір. Навіть більше. Мені здавалося дурістю, що я могла думати про когось іншого. Відтоді в мене не виникало жодних сумнівів. Ми прожили з тобою чудове життя, і я часто тепер про це думаю». Іноді я заплющую очі і бачу, як ти сидиш на ганку, у твоєму волосі пробивається перша сивина, ти граєш на гітарі, а наші малюки танцюють довкола та плескають у такт музиці. Твій одяг брудний після важкого робочого дня, і ти стомлений. Я прошу тебе відпочити, а ти лише всміхаєшся у відповідь і кажеш «саме це я й роблю». Твоя любов до наших дітей така чуттєва, така неймовірна. Ти кращий, батько, ніж можеш собі уявити. Кажу я тобі того ж вечора, коли діти вже сплять. Уже за мить ми скидаємо із себе одяг, зливаємося у поцілонку та майже втрачаємо свідомість ще до того, як встигаємо сховатися під фланелевими простирадлами. Я люблю тебе за все. Особливо за твою пристрасть до життя та захоплення. Адже ти завжди вмів брати від нього найкраще Кохання, поезія, батьківство, дружба, краса і природа І я вдячна тобі за те, що ти навчив цього і наших дітей Бо ці знання роблять їхнє життя кращим Вони часто кажуть мені, як сильно тебе люблять І щоразу після цих слів я усвідомлюю, що я найщасливіша жінка в цілому світі Ти й мене багато чого навчив ти мене надихав та підтримував, коли я знову почала малювати. І ти, мабуть, ніколи не зрозумієш, як багато ти для мене важиш. Мої роботи висять у музеях та приватних колекціях, але були часи, коли мене виснажували всі ті виставки та відгуки критиків. І тоді ти завжди знаходив правильні слова підтримки. Ти розумів, чому мені потрібна була власна художня майстерня, мій особистий простір. І ти вмів не зважати на плями фарби довкола, на моєму одязі, на волосі та навіть на меблях. Я знаю, що це було непросто. Потрібно бути справжнім чоловіком, щоб усе це витримати. І ти зумів. І робиш це ось уже 45 років. Чудесних років. Ти мій найкращий друг і коханець. Навіть не знаю, що із цього мені більше до вподоби. Я ціную кожну твою рису так само, як ціную час, проведений разом із тобою. У тобі є щось особливе, Ноа, щось прекрасне та сильне водночас. Доброта – ось що я бачу, коли дивлюся на тебе. І це бачать інші люди. Доброта. Ти вмієш пробачати та заспокоювати найкраще з усіх, кого я знаю. Тебе благословляє Бог, я це знаю напевне. Бо ти найбільше схожа на Янгола з-поміж інших Знаю, ти із здивуванням сприйняв мою ідею записати історію нашого життя Перш ніж ми залишимо нашу оселю Проте в мене на це є свої причини І я хочу подякувати тобі за терпіння І хоч ти мене про це питав, я тобі нічого не відповіла Тепер настав час усе тобі розповісти Ми прожили життя, про яке більшість пар навіть не мріє і тепер, коли я дивлюся на тебе, мені страшно усвідомлювати, що скоро це все закінчиться Ми обоє знаємо прогнози лікарів і розуміємо, чим це для нас обернеться Я бачу твої сльози і боюся за тебе більше, ніж за саму себе Я боюся того болю, крізь який тобі доведеться пройти Жодні слова не зможуть передати мого смутку, а я їх узагалі не знаходжу я кохаю тебе так сильно, так щиро, що обов'язково знайду спосіб дістатися до тебе попри хворобу. Я тобі обіцяю. І ось для чого тобі і знадобиться наша історія. Коли я почуватимусь розгубленою та самотньою, прочитай мені цю історію. Так само, як переповідав її дітям. Я зрозумію, я відчую, що вона про нас. І, можливо, Є якийсь шанс, що ми знову будемо разом. Не серце на мене у дні, коли я тебе не впізнаватиму. Ми обоє знаємо, що такі дні рано чи пізно настануть. Просто знай, що я тебе кохаю і завжди кохатиму. І пам'ятай, що я прожила чудове життя. Життя з тобою. Якщо ти збережеш цього листа і захочеш перечитати його знову, уяви, що я щойно його написала. Ноа, хай де б ти не був, і що з тобою відбувалося б, знай, що я тебе кохаю. Кохаю, коли пишу цього листа, і кохатиму, коли ти його читатимеш. Вибач, якщо не зможу сказати тобі це у вічі, Я тебе дуже сильно кохаю. Ти моя половинка. Ти був і завжди будеш моєю єдиною мрією. Елі я дочитав листа і відклав його, а тоді встав за стола і пошукав свої капці. Знайшлися вони аж біля ліжка, тож мені доведеться сісти туди, щоб їх узути. Далі я встаю з ліжка, йду до виходу та прочиняю двері. Визираю коридор і бачу Дженіс. Вона сидить за своїм столом. Принаймні мені звідси здається, що це Дженіс. Мені потрібно пройти повз неї, щоб дістатися до кімнати Елі. Проте о цій годині хворим не можна виходити в коридор. А Дженіс ніколи не порушує правила. А все тому, що її чоловік – адвокат. Я чекаю, поки вона вийде, але не схоже на те, щоб Дженіс збиралася кудись іти. Тож я потроху втрачаю терпець. Нарешті я наважуюся вийти з кімнати, повільно переставляючи ноги. Відстань, здається, мені нескінченно довгою. Однак Дженіс чомусь досі мене не помітила. Почуваюся тихою пантерою, яка пробирається у джунглях. Я так само невидимий, як пташенята у гнізді. Врешті мене викрито. Та я не здивований. Зупиняюся перед столом Дженіс. «Ноа!» – починає вона. «Що ви тут робите?» «Гуляю», – відповідаю я. «Не можу заснути». «А ви знаєте, що не повинні цього робити?» «Знаю. Але я стою непорушно. Я налаштований украй рішуче. «Ви ж не просто гуляєте, правда? Ви зібралися до Еллі?» «Так, зізнаюся. Ну а ви ж знаєте, що сталося минулого разу, коли ви пішли до неї вночі?» «Пам'ятаю. Вам не слід більше так робити?» Я не відповідаю одразу, подумавши, я кажу правду. Я сумую за нею. Я знаю, але не можу вам дозволити йти до неї. Сьогодні наша річниця, пояснюю я. І це правда. Залишився рік до золотого весілля 49 років у шлюбі. Зрозуміло. То мені можна піти до неї? На мить вона відводить погляд убік. Її голос одразу змінюється. Він стає м'якшим, і мене чомусь це дивує. Дженіс ніколи не здавалася мені сентиментальною. Ну а, я працюю тут уже п'ять років, а до цього працювала в іншому пансіонаті. Я бачила сутні людей, вражених болем та смутком, але ніколи не зустрічала людини, яка б уміла боротися із цим так, як ви. Ніхто на цілий пансіонат Ані лікарі, ані медсестри ніколи такого не бачили Вона замовкла, і її очі наповнилися сльозами Вона швидко змахнула їх пальцем і продовжила Я намагаюсь уявити, як ви почуваєтеся тепер, як проводите тут один день за другим І я не можу цього зрозуміти Іноді вам навіть вдається перемогти хворобу І хоч тутешні лікарі цього не розуміють, ми, медсестри, все бачимо «Це любов! Ось і вся загадка! Найпрекрасніше, що мені коли-небудь доводилося зустрічати!» Мені до горла підступив клубок, і я розубив усі слова. «Але, Ноа, ви не повинні цього робити, і я не можу вас туди впустити. Повертайтеся до своєї кімнати!» Тоді вона мило всміхнулася і, перебираючи папери, на столі сказала, «А я тим часом піду вниз по каву». Якийсь час я до вас не заходитиму, тож не не робіть дурниць Вона швидко підхопилася з місця, торкнулася моєї руки на прощання та пішла вниз сходами Навіть не озирнулася, і я чомусь одразу відчув себе самотнім Дивлюся на те місце, де вона щойно сиділа, і бачу повну чашку кави Вона ще навіть парує Раптом я розумію, що світ не без добрих людей Мені вперше за всі ці роки прогулянок до кімнати Еллі не холодно. Я ступаю малесенькими кроками, але навіть така швидкість здається мені за великою, бо ноги швидко втомлюються. Мені потрібно триматися за стіну, щоб не впасти. Над головою гудять лампи, їхнє флуоресцентне сяйво сліпить мені очі, я мружуся. Я йду повз десяток темних кімнат, де я раніше читав вірші. І раптово усвідомлюю, що мені бракує цих слухачів. Вони всі мої друзі. Їхні обличчя мені до болю знайомі. І завтра я знову їх побачу. Але не сьогодні. Зараз потрібно йти далі. Я роблю зусилля над собою і відчуваю, як кров знову розганяється по артеріях. Відчуваю, як із кожним кроком стаю сильнішим. Чую, як позаду мене відчиняються якісь двері, але кроків не чутно, тож я йду далі. Тепер я тут чужинець, я не можу зупинятись. На сіці медсестри дзвонить телефон, і я пришвидшую ходу, щоб не впійматись на гарячому. Я наче нічний бандит у масці, який скаче верхи через сонні покинуті міста з повними мішками золота. Я молодий і сильний, у мене гаряче серце і за потреба я зможу з легкістю вибити двері та винести її на руках до раю. Та кого я обманюю? У мене звичайне життя. Я дурний старий дід, закоханий вуха, мрійник. Єдина моя мрія – мати змогу читати Елі вірші та тримати її за руку якомога довше. Я грішник. У мене величезна кількість гріхів. Я людина, котра вірить у магію та вже занадто старий, щоб щось змінювати. Коли я нарешті дістаюся до її кімнати, я відчуваю, як сили полишають мене. Мої ноги тремтять, перед очима все розмито, а серце шалено стокотить у грудях. Я не маю сили відчинити двері. Знадобилося дві руки і три спроби, щоб вони нарешті піддалися. Двері розчинилися. До кімнати одразу влилося світло з коридору, та освітило її ліжко. Я дивлюсь на неї і думаю, що я всього лишень випадковий перехожий на людній вулиці, до якого нікому немає діла. У кімнаті тихо. Елі спить, до половини накрившись ковдрою. Замить вона перекочується на інший бік, і звуки її супіння нагадують мені про наше щасливе минуле. Вона така маленька в цьому ліжку, я дивлюсь на неї і розумію, що історія добігла кінця. Я вдихаю затхле повітря і здригаюся. Це місце стане нашою могилою. Сьогодні наша річниця, та якусь хвилину я не можу зрушити з місця. Я страшенно хочу розповісти їй про свої почуття, але боюся розбудити. А ще я написав їй записку, яку хочу просунути їй під подушку. Ось що в ній. Любов у цей останній тремкий час Така чуттєва і така невинна. Зійди ж, заграва вранішня на нас, Та розбуди любов нашу невпинну. Мені здається, що я чую чиїсь кроки, То швидко заходжу до кімнати Та зачиняю за собою двері. Мене поглинає темрява, І я на іду через кімнату до вікна. Розсунувши штори, я бачу місяцю повні, поважного охоронця ночі Тоді я повертаюся до Елі У моїй голові руїться тисяча думок і бажань І хоч я знаю, що не повинен цього робити Я все одно сідаю поруч із нею на ліжко, коли підкладаю записку під подушку Я нахиляюся нижче і обережно торкаюся її обличчя, ніжного наче шовк Занурюю в її волосся і мені перехоплює дух я відчуваю непояснене благовіння, величезну насолоду, наче композитор, який уперше почув твір Моцарта. Вона повертається і розплющує очі, а потім обережно примружується. Я картаю себе за дурість, бо ж зараз вона плакатиме і кричатиме, як завжди. Я знаю, що не маю ні терпцю, ні сили, проте я шалено хочу принаймні спробувати, Тож повільно нахиляюсь до її обличчя. І коли мої губи зустрічаються з її губами, я відчуваю дивний трепет, який ніколи не відчував раніше, за всі роки нашого спільного життя, і мене це не лякає. Аж раптом о диво, вона розмикає губи, і я знову потрапляю до давно забутого мною раю, який зовсім не змінився за ці роки. Він вічний, наче зорі на небі Я відчуваю тепло її тіла Торкаюсь язиком її язика І поринаю в небуття Як і багато років тому Я заплющую очі Та подумки перетворююсь На величезний корабель У буремних водах Сильний і безстрашний А вона стає моїми вітрилами Я ніжно торкаюся пальцями її щоки А тоді беру її долоню у свою Цілую її губи, її щоки, чую, як вона хапає ротом повітря там яко шепоче. Ох, Нуа, я так за тобою скучила. І ще одне диво: найбільше з усіх див у світі. Я не можу зупинити сльози. Здається, вони несуть мене до самісінького раю. І світ перетворюється для мене на казку, коли вона торкається ґудзиків на моїй сорочці та повільно один за одним їх розцібає.